Grupos de todo o mundo crearán eventos locais que utilizarán datos abertos nas súas comunidades para crear aplicacións, visualizacións, liberar datos ou publicar análises. Todos os traballos realizados son abertos para poder reutilizarse. No día dos datos abertos 2021, o enfoque estará en catro áreas claves que os datos abertos poden axudar a resolver. Datos ambientais, rastreixo de fluxos de diñeiro público, mapeo aberto e desenvolvemento equitativo. Oxe contamos coa colaboración de Rafael Rodríguez Galloso, presidente da Asociación Melisa, entidade encargada de organización do Open Data Day 2021 a Coruña. Con Rafa vamos profundizar neste mar de datos abertos para intentar chegar a Voporto. Ola Rafa, contanos como chegaches a meterte neste mundo dos datos abertos. Pois, pues, ola, boas, eh, en realidade o mundo dos datos abertos non é alleo, bueno, a xente como a, a nos, que vimos xa dunha traxectoria no movimento da cultura libre, e do software libre en particular, bueno, non é alleo, pero realmente donde profundicei é donde estou agora tamén, sigo profundizando, digamos, ou sigo traballando, é no meu actual posto de, de traballo que como técnico de innovación no Concello de Santiago de Compostela. Aquí é onde, onde fai unhos anos, pois unhos dos proxectos, que despois podo detallar un pouco máis a miúdo leva a publicar datos en aberto. Bueno, Rafa, eh, xa que falas do concepto Open Data, como definirías ese conceito e cal é a súa utilidade? A miña experiencia actual, a miñas perspectiva é dun, dun dato aberto dende de unha administración pública. Evidentemente é un dos casos, supoño que é máis máis coñecido, con maior relevancia, supoño, porque efectivamente eh, as administracións públicas, en este caso falamos dunha administración local, como é o Concello de Santiago, son grandes, digamos, eh, maneixadores ou eh, xestores de datos eh De datos públicos, que ao final son públicos, non, pero de forma histórica foron gardando, almacenando, custodiando, xestionando gran cantidade de datos que, evidentemente, o servizo que lle ofrece ao cidadán ata agora pois era, digamos que, bueno, de forma presencial, co seu procedemento administrativo para facer a solicitude un dato concreto, pois era bastante, bueno, tedioso, complexo, Estas cousas que ao cidadán medio nos costa moito bueno pois, eh, entender, eh, cubrir formularios, todo isto, eh, digamos que, eh, bueno, te faz uso do teu dereito, non? acceso a esa información, pero claro, grazas aos medios tecnolóxicos actuais e a digitalización de parte tamén deses datos, pois consíguese que dunha forma sinxela eh, de, de un portal, por exemplo, de datos abertos, calquera cidadán, E non só un cidadán medio no que podemos pensar, un, bueno, un veciño ou veciña dunha cidade bueno, dun tamaño medio como é Santiago, senón eh, tamén desas eh, economías, esas empresas, esos reutilizadores que poden eh, crear negocio e poden xerar riqueza a partir do acceso a eses datos. ¿no? Esa, esa parte de utilidade creo que mm, bueno, interesa-me moito resaltala porque a veces quedámonos con esa esa panel de control non ese gráfico ese, ese sitio onde xogas un pouco pero a nivel casi de, bueno, de curiosidade noncir bueno, vamos a ver como están os ingresos como están os gastos e parece que aí se queda todo na anécdota non pero en realidade hai unha bueno, unha base tamén de, de negocio e de explotación e de fiscalización, por suposto, deses datos, deses datos abertos. Isto que comentas sobre a reutilización dos datos e todo iso é moi interesante, non porque moitas veces se queda solo en plan podo consultar estes datos e nada máis. Pero, en realidade, o que son os, os datos abertos vai moito máis ali, non? Porque con colgar algún internet non chega, hai que darlle unha licencia que se, que se poida reutilizar para, para calquer presuposto, non? Efectivamente. Hai dúas cuestións, bueno, fundamentais, unha é a licenza en si sí. evidentemente a licenza ten que ser libre. Non me, non, agora, agora non recordo se si, non tiño así na memoria algún caso no que haxa, a mío algunha publicación dun dato con a licenza un tanto restrictiva, que poda verlo, eh? Poda velo en canto a que a veces... Eh, bueno, os xestores deses datos tamén son un pouco celosos do uso que se faga deles, non? Acer, a veces, bueno, sí que sois ver, mira, ahora que fago memoria, pues pois a veces ves unha estas cláusulas para que ese dato, esa información non se utilice como con fins económicos, non? Es decir, con fins comerciais, como que parece que vas a restringir, non vai a ser que alguén saque beneficio desa información, cando, pues pois, eh, pois, eh, o gañá, es decir, por que non? Porque alguén Se ten goidea de negocio, non pode explotar grazas aos datos que está obtendo dunha administración pública, non lle vexo ningún problema, non? Pero bueno, podría ser unha restricción. pode ser unha restrición que evidentemente, habría que, bueno, entre comillas, denunciar, non? Ou poner poñer en relieve, a mellor, pues, eh, a veces fanse tamén esas cousas por descoñecemento, eh, non por por mala por mala intención, simplemente porque bueno, a veces tamén ou ven herdado, eh? A veces vèn herdados eses eses, eses eh, dereitos reservados así, pues vèn un pouco porque alguén o fixo antes e ninguén se cuestiona despois, non? E outra é o formato, claro, publicar, publicar datos en un formato que non seja manexable eh, tampouco serve de nada, dizer, o caso máis típico e incluso máis extendido a mío tristemente, é publicar datos en un formato PDF ou en outros, ou un formato privativo, un formato privativo, por exemplo, datos xeográficos que te obrigan a, a que podas abrilos, velos, editalos e traer con eles eh, que tiñas que ter acceso a unha ferramenta ou un software privativo no? co cal tamén está retirinxindo que bueno, o dato está aí, sí, pero non podo traer con ele. Eu, eu porque non teño a capacidade a melhor de obter ou non teño acceso a esa ferramenta privativa Cocal cal pois tamén o meu dereito ao acceso a información tamén se ve restringido. Non? Des, son as dúas cuestións creo que son son vitais eh? para que, efectivamente, o, o, o fin último de que eses datos seixan abertos, se accesibles, sexa, sexa posible Rafael, falanos do proxecto de Open Data no que está a cidade de Santiago de Compostela eh, en este momento. Bueno, pues xa falando un máis en concreto deste proxecto, a cidade de Santiago xunto coa de Coruña, Zaragoza e Madrid, iniciaron no ano 2008 2017, puxeron en marcha un proxecto que se chamase chama Cidades Abertas. E ese proxecto está está no marco das cidades inteligentes e está xestionado dende a entidade pública Red.es. En, bueno Dentro das actuacións que hai dentro deste de, de, de proxecto, está a posta en marcha do portal de datos abertos, que Santiago era a única desas catro cidades que non tiña Ainda este tipo de portal Entón, dende fai Cosa, pois agora fará pois, Dois anos, máis ou menos Do ano 2019 A cidade de Santiago xa conta con este portal Ese portal de datos abertos É, digamos, o, o centro non O centro donde se publican eh, diferentes conxuntos de datos eh, en diferentes formatos e diferentes tipologías, eh, económico, de turismo, de tráfico, de calidad do aire, eh, en fin, mm, de población, o sea, de datos de habitantes, hai multitude de, de conxuntos de datos. E esa é, a, bueno, aparte de outras actuacións, eh, digamos que están están por detrás, é dicir, para que ese portal funcione necesita de unha infraestructura, necesita de, bueno, de procesos de actualización, de publicación, de verificación, de federación con outros portais a nivel nacional, etcétera, etcétera. E Rafa, que outras actuacións tiveron lugar ou van lugar neste proxecto? Efectivamente, neste Cidades Abertas, que ademais eh, convido a que os, eh, as persoas que nos están escoitando podan visitar o enderezo cidadesabertas.gal, este é o enderezo baixo dominio.gal, porque senón seria cidadesabiertas.es, aí podemos ver eh, catro gran grandes bloques, ¿no? que son os datos abertos, que xa me refería a eles en canto a que se puxo un marcha pois este portal De datos abertos que, do, que, do que non tiña eh, Santiago de Compostela Despois eh, está outra que son os vocabularios Esta é unha actuación bastante técnica No sentido de que eh, a explicación de que un vocabulario é complexa Pero por eso, para eso se fixeron E non sei, supoño que na web estarán accesibles Algunos webinars eh, donde se explica o concepto do vocabulario Non? É unha cuestión un pouco de, para que nos podan entender, de homoxenizar, non estandarizar diferentes conxuntos de datos de diferentes, por exemplo, cidades. É dicir, os datos de tráfico que publica Santiago, pois deberían ter, eh, digamos, un consenso cos de Madrid ou Xixón ou Barcelona ou Almería a través dese vocabulario. No cal facilita que eses consumidores ou eses reutilizadores deses datos non se vexan eh, na tarefa de que os datos de Santiago teñen un formato ou gardan os criterios, unhas propiedades diferentes aos de Madrid, por exemplo. Eses vocabularios tratan de universalizar, incluso eh, a nivel mundial, podría ser. Eh? Eses vocabularios non é, evidentemente, o ámbito do proxecto é estatal, eh? é nacional. Pero podrían ser vocabularios de uso ou de extensión mundial, non? universal, que calquera eh, cidade ou calquera entidade que publicara datos concretos de un, bueno, dunha materia, tivera que, bueno, unha vez que, que usas ou faz usos desse vocabulario, pues, pois, evidentemente fa, facilitas muitísimo a súa reutilización, non? Despois outro é pola participación, que este un vaise un pouco máis alado que son datos abertos, eh, pero esta aquí é unha plataforma na que os cidadáns pois, participa, participa na legislación ou na, na decisión que toma o equipo de goberno. Isto xa non é tanto de isto é máis de goberno aberto que de datos abertos. E por último, transparencia. Que transparencia sí que ten unha componente de datos abertos en canto a que, como dixía antes, ese portal é o núcleo, vale, é o centro de, digamos, emisor. Emisor de datos. Emisor de conxuntos de datos. Pero eses datos eh, publicanse, evidentemente, nun formato aberto, como dixía antes, pero pouco manexable por un usuario, por un usuario final. Eh, porque te ibas a ver, se pues, eh, si te vas aos datos de aforos de tráfico, verás unha tábua con miles de filas, de registros, cun montón de columnas que a veces non sabes ni o que significa cada unha delas. Mas alá de que a miro por un título podes deducilo, pero a miro hasta te leva a erro, non? Entón, o portal de transparencia ven, ven a xudarlle ao cidadán ou a persoa que quiera consultar ese datos a través, por exemplo, de visualizacións. O que dicía antes, non? Exitas un panel de control donde podes xugar incluso pois, con elementos dinámicos, non? podes seleccionar pois pues, a miro un ano concreto para ver os orzamentos, podes eh, seleccionar pois pues, o mellor un barrio ou la tua cidade para ver pois pues, que inversión se fai alí en determinada área, entonces isso axuda moito, axuda moito a, a ao manexo dos datos. Xa non son tan en bruto, digamos, son máis eh, eso, en visualizacións. Esa esa parte evidentemente ten moito peso, ten moito peso porque insisto, é eh, facilitar e ocitar tamén que estes datos a veces te podes queixar decir bueno, está moi ben aí, pero que claro, hai unha folla de cálculo, hai un CSV ou un, un... bueno, outro formato que eu podo descargar, pero claro, a melhoro aí, pois é o que dicía, a melhoro aí miles ou centros de miles de, de registros que é o que fago con iso, non? A parte da melhor ter un equipo bastante potente para procesar os datos e etcétera Pois entón, iso é parece ese experto, para ese científico de datos, e o de transparencia, É para que o cidadán poida, pois bueno, acceder a esses datos dunha forma moito máis, digamos, humana, non? Como diría Ubuntu, pois é, os datos abertos para humanos. Tamén nos comentaches antes fora de micro, o proxecto piloto Trafer sobre a calidade do aire da cidade. En que consiste exactamente? Bueno, o proxecto Trafer ten unha componente de publicación de datos que agora podo mencionar. É un proxecto tamén europeo no que colaboramos con varias cidades de, de Italia a Universidade de Zaragoza e entidades de, de Santiago como son a USC e o CESGA. Trátase de eh, facer unha predicción da calidade do aire nos próximas 24-48 horas en base, sobre todo, ás fontes, as fontes de emisión deses gases contaminantes como pode ser o tráfico rodado, non? o tráfico de vehículos a motor, pois eh, emite certos gases. Eses gases hai que medilos e hai que saber se ciudad, como se moven pola cidade, como se fora un fluido. ¿no? entonces este proxecto pues, desprega unha rede de sensores que van medindo eses gases. E ¿no? con eses datos de entrada e con datos de, de vehículos non de cantos vehículos entran ou como se moven pola cidade, polas diferentes rúas, pues podemos facer un modelo de predicción da dos posibles contaminantes. Eh, claro, evidentemente, a política tamén de que cualquier proxecto financiado con fondos europeos, fai ou obriga que esses datos non se queden, digamos, nun servidor privado ou, ou público, pero non accesible, non? Evidentemente, todos os datos que se recollen e se usan para, digamos, elaborar ese modelo predictivo, son publicados en aberto, por suposto, no portal de datos abertos, que, como decía, que é o centro emisor, non é centro recolledor de todos os datos, pois aí, nese portal de datos abertos, Cunha búsqueda sinxela polo nome do proxecto verase pois un número de conxunto de datos, non sei, son 15, 19 conxuntos de datos, nos que aparece toda a información que se recolle en canto a eh, calidade do aire e a bordo de tráfico, non? O eh, movemento de vehículos pola cidade. Todos entón, os datos eh, están en aberto, dispoñibles para que calquera persoa, mais alado que o proxecto consigue que é ese modelo predictivo, o que dicía ao principio. Tambén estes datos son interesantes para que outra persoa, outro profesional, outra empresa, pues, teñe unha idea eh, bueno, para reutilizar estes datos pues, con un propósito totalmente diferente ao que ten o Proxeto Trafer, que de iso se trata. Non? Están aí disponibles para calquera persoa. Se estades interesados no proxecto de Outrafer, podedes ver máis información no videopresentación que preparou o Rafa e se emitirá o 6 de marzo no evento Open Data de 2021 a Coruña, pero falaremos deste evento máis adiante. E coñeces proxectos de Open Data de outras cidades, ademais do caso de Santiago? Bueno, como decía, por, por cercanía do proxecto de Ciudades Abertas, neste caso pues, estamos bueno colaborando Coruña, Madrid e Zaragoza, e se coñeces un pouco máis de cerca, non? Coa ventaja que nos levan de que eles, digamos, comenzaron antes coso portal, e tamén por tamaño, evidentemente o portal de Madrid e Zaragoza non teñen nada que ver cos que podemos ter cidades eh, menores non? en canto a habitantes e que ao final tamén influí na cantidad de datos que eres capaz de, de manejar, non? ou non, é dicir, tamén depende da cidade, pois a mí depende da túa tipología depende da túa actividade, ou da situación geográfica, ou de diferentes cousas non? Ou, ou a túa preocupación É decir, hai datos que a son relevantes en Madrid. Bueno, evidentemente, podes imaginar que a calidade do aire en Madrid é moi importante, optela e que este accesible, e ao mesmo tempo, en Zaragoza, pois outro nunca agora non, non non sei decir cal, pero son diferentes, eh, digamos, estrategias de publicación ou diferentes cidades, non? Con diferentes formatos. Pero é certo que todas, ora, bueno, eh, debería dicir oh, a lei non ou a norma que rixe isto, pero hai unha briga na que as administracións bueno, neste caso locais, eh, están obrigadas a publicar certos datos, non? Hai como un conxunto, un conxunto de, de datos mínimo que deben estar publicados de forma obligatoria. Eh, como dixi antes tamén, esta, esta norma ou esta lei que rixe esta publicación eh, non deixa a veces moi claro o detalle técnico e a veces pois, estas cidades tamén meno, de, de menor de menor capacidade. Eh? Non digo que o fagan mal, simplemente fan a veces o que poden de menor capacidad de técnico con menos recursos pues, eh, publican información en PDF escaneada e, bueno, nada reutilizable pero, bueno, como se soe de pues cumpren co requisito que xe obriga a lei e acaban, bueno, pues por lo menos publicando algo para que ti o puedas eh, consultar Despois non podes facer moito máis Google porque, insisto, a veces está son documentos que incluso están escaneados. Nisiquera son PDFs que se xineran dende de unha aplicación, digamos que incluso cumplindo con ese estándar aberto que é o PDF, sino como unha imaxe que bueno, é imposible de, de fazer nada con ela. E, os esforzos son mayúsculos. É a todas as cidades, insisto, que a súa capacidade de recursos humanos, económicos e técnicos todas, constame que todas e a Administración Pública en xeral eh, está facendo esforzos enormes pero claro, tamén temos, en, temos que ter en conta que a cantidad a veces que manexas son tremendos, porque incluso te das conta empezas a buscar nos teus eh, arquivos e empezas a e moitas veces tamén o feito de que empezas a publicar algo fai que a demanda medre. Por exemplo, eh, o bueno, caso de Santiago e doutras cidades, non? co seu xeo portal. O xeo portal é ese portal de, vamos a dicirlo, datos abertos, pero enfocado a información xeográfica. Eh, consta-me que ten miles de visitas eh, e é moi, moi consultado. Información xeográfica, información de urbanismo, información de territorio, é eh, moi valiosa. O sea, para, para bueno, diferentes eh, entidades e estamentos sociais, non? Eh, claro, eso fai que Ese, ese uso vaya medrando ¿no? entón xe van pedindo olle bueno xe pues tiño datos eh, non sei de mm, temas de ur urbanismo non? urbanización ou de non sei de catastro cousas eh, deste de tipo non? entón xe a pedir outras quero dicir que a veces isto non é bueno público dato portal e xa os próximos 10 anos non fago nada é o revés é a administración pública dá un paso e quedan tres por diante cando das xe tres quedan xe seis É unha carreira que parece que nunca nunca vai acabar non eu signo por, por experiencia Pónse en marcha o portal E bueno, tens que empezar a preocuparte tamén De que este actualizado De que os datos estén funcionando Evidentemente, porque hai erros de programación Erros técnicos ou caídas No servizo que tens que atender En fin, que é complexo Pero, insisto, constame que eh, Toda a Administración Pública está facendo esforzos Para que os datos que ten Eh, sexan accesibles e estén á disposición do, do, do usuario. Non? Iba a ser cidadán, pero bueno, cualquier usuario, cualquier persoa que queira usalos. A Asociación Melisa organiza por segundo ano o Open Data de a Coruña que terá lugar o sábado 6 de marzo, facendo coincidir co Open Data Day internacional. Que nos vamos a topar, Nel Rafa? Bueno, pues efectivamente, por segundo ano ímos a organizar o evento local non? Na, na cidade da Coruña eh, deste Día de datos Abertos, onde vai a haber un grupo de, de charlas, de, de ponencias, onde diferentes perfis técnicos, entre o SEO vamos a facer unha exposición breve de casos, de casos prácticos ou de cuestións eh, tamén de carácter técnico en relación con... Coa publicación, todo o que levo contando con esta entrevista, digamos que aquí vamos a Apoñelo un pouco máis en práctica O falar de casos concretos con máis calma Para que, bueno, os interesados Poidan aprender un pouco non? O, o ver que casos hai E que ventaxas pode ter Ou que, bueno, que usos lle poden dar Os datos que poden estar accesibles Que moitas veces, o que acabo de contar non? Neste rato que, que levo aquí con vos Pois moitas veces o que nos faltan É, é sitios concretos non? Digo, vale, está moi ben E, bueno, xa coñecemos o de Santiago nos falaches e sí, o de catro sitios máis pero, donde hai datos? dónde o sea, está esa... ese dato interesante que... que quero utilizar e, pois, a veces nestas charlas A mí tamén me pasa, 2020 como asistente as mesmas que diz, ah, pues mira, aquí en este sitio están facendo esto, ou en este fan ou outro, ou aquí, pois, pues, aparte de publicarlos deste forma, pois pues, eh, fan unha reutilización ou hai xente que, que sacou unha aplicación para, non sei, para un, pues, visualizacións eh, moi concretas, e, bueno, animo a toda a xente a que poida asistir, e, bueno, E as, o programa está na web, eu supoño que a información depois deixaremos tamén accesible en algún en alguma nota para que se poida ver o horario, as charlas que hai e o enlace para para o streaming. Né? Dentro da web podes ver o, o programa. No? Eh, sobre este programa son nove charlas, eh, serían pois, datos abertos, software libre e medio ambiente, datos abiertos e outros damas legislativos, geoaprendizaje libre, archive org, Tu repositorio multimedia Creative Commons. Tráfico y calidad del aire de Santiago de Compostela, que es esta que nos eh, está falando también aquí eh, Rafa Galloso. Análisis de datos abiertos con Radian. Exportando datos de OpenStreetMaps con Overpass Turbo para la creación de un mapa en UMAP. Tus libros ya no son tuyos los datos abiertos en la lucha contra incendios, e estas pues, serían as, as nove charlas que habrá ese día no, no Data Day. A web do eventos, eh, odd2021acoruna.guilab.io, pero tamén hai de externas notas do programa para acceder a de dunha forma fácil. Tamén recordar que o día do evento, sábado 6, eh, na web estará publicado o enlace para poder acceder a sala do Big blue BigBlueBlueToon onde se vai facer a, a transmisión do evento. O ano pasado fixemos un programa contigo Falando tamén destos temas, houbo algunha novidade sobre este sobre estes temas que che chamaran a atención, Rafa? Bueno, a pregunta ten unha resposta doada, ¿no? Porque cando falamos do ano pasado, pois pues parece que todo se remite a que xusto faríamos o evento na semana anterior ao confinamento. Novidades ao respecto, claro, evidentemente levamos un ano con a pandemia na que a creación, a xeración de datos, cualquier persoa se pode imaginar, porque agora, bueno, já nos eh, levantamos e editamos con gráficas, ¿no? que suben e baixan, entón esa información sai de datos abertos. Aquí ha que facer eu creo que unha, unha crítica bastante forte eh? aambior a nivel mundial eh? a nivel mundial que ante un panorama mm, trágico como que nos estamos a vivir non teñamos a capacidade de facer o esforzo de que ces datos que poden salvar vidas ou poden axudar a tomar decisións ao respecto non estén accesibles. Eh, bueno, con todas as garantías e todas as potencias ou todas as funcionalidades que nos ofrece a tecnoloxía, eh? insisto, a nivel mundial, eh? para non entrar en que un país o faga mellor que outro, que tamén pode ser, evidentemente, ou eh, unha administración mellor que outra, pero penso que é unha cuestión que despois do que falamos nesta entrevista, despois do que a xente poida, pois tamén, bueno, aprender ou compartir ou experimentar na, nas propias charlas do... Do dos datos abertos É unha cuestión para fixarse nela non? E tamo quería deixar Pasar sin mencionar Que en Twitter, eh, na rede social de Twitter Hai, que eu conheza eh? Por lo menos eu coñeza Hai un usuario galego E outro asturiano que son magníficos Teñen unha cantidad de publicación De datos fácilmente entendibles eh, bueno, Unha maravilla eh? Digamos que para min, para min Como cidadán Como habitante Desta, desta esquina do, do, do norte do país é me máis útil a información que publica en este caso o usuario o lipido ahora non recordo o nome, pero é un creo que é informático e, bueno, polo menos existiu na, na facultade do campus de e a información que publica a diario é? constantemente e a veces o que falla non é non é outra cosa que podría facer calquera persoa que reutiliza datos que publican as autoridades, claro, evidentemente non ten capacidade de, de obtelos, non? pero a forma de Publicarlos A forma de eh, Eso De facer O esforzo De que sexa diario De sacar conclusións deles Impresionante A mí vamos Que me leva Todos estes meses Con unha das fontes de información primaria Que teño para estar un pouco a día ¿no? E outro é Dados de, de la place Ou de Laplace ¿no? tamén é outro usuario de, de Twitter Que que publica información e ten uns, eu creo que chegou a traballar na Alguma administración pública asturiana, ten portais de de visualizacións de, da situación da da epidemiolóxica en Asturias que son impresionantes, non? Aí supoño que traballaría na 2020 coa colaboración ou baixo financiamento público, pero son casos a ter en conta. O sea, son casos reais de como en principio, digamos, calcara persoa ou bueno, calcara perfil, con eses coñecementos técnicos que teñen eles, porque serán pues, o que digo, son matemáticos ou estadísticos son capaces de xestionar eses datos para min, para min, desde o meu punto de vista superan con creces a, a veces o, o esforzo que, insisto, eh, tamén se fai en a administración pública, pero aí está a riqueza a riqueza está en que hai un caso evidentemente práctico e real e ahora mismo, pois, pues, que o que, que nos, nos toca vivir, no que as fontes de datos A Administración pues, publica todo o que pode pero a cidadanía, vistas as circunstancias nas que nos movemos pois pues, son capaces de mellooralas e de axudalle a xente a que bueno, vexa como pues, como están, están ese datos que a veces son difíis de interpretar eh? para min é un caso que bueno, no último ano evidentemente pois pues, nos toca vivir e que vamos animo tamén a que toda a xente pois pues, a me eh, busque este, a información destes dous usuarios ou que se teñen outras fontes tamén traten de, de aproveitálas. Como ben dix, Rafa, o que os datos señan abertos e señan accesibles para todo o mundo dan a posibilidade a que outras persoas, outros usuarios, outras entidades ou empresas pois poidan analizar os datos de outra forma, non porque senón Simplemente teríamos os datos que nos analiza alguén, unha persoa ou, ou un computador ou que seña, baixo os parámetros que se dan, non? Pero, se ti te tes a fonte original dos datos e ti podes acceder os datos, pois podes interpretar os datos a forma, non? E iso é a maior riqueza que nos pode dar non só para, para estar informado, senón para, para labores de investigación ou de, ou de innovación ou, bueno, en xeral, para melhorar a, a humanidade, non? Enlazando un pouco co que nos acaba de comentar Brais, non queria tampouco despedirme, e acabo de recordar que recomendo tamén seguir a, os datos que publica a Fundación Cibio, eh, cibio.es, o que fai este grupo de xente é unha, unha labor de fiscalización. Eles seguen as publicacións dende de diferentes portais que fai a Administración Pública e fa un seguimento e, digamos esta esta xente de cibio fai unha labor de investigación aí hai expertos que son capaces de interpretar os datos no por exemplo de contratación pública de toda a administracións, eh, non só do estado, sino das autonomías ou dos concellos, diputacións, etcétera, e é moi interesante seguirlos, non? Porque, bueno, pois fan ese ese análise que a veces os medios de comunicación non dan feito, non, os medios de comunicación xeralistas, pois podemos pensar, claro, os datos están están aí e un xornalista pode interpretalos, pois a mellor non, porque non ten esa esa capacidade técnica ou ese coñecemento, non? Que hai que que hai que ter para, bueno, claro, os datos, como decía, son masivos, son miles e unha tamén hai que ter ferramentas, eh? ferramentas para que, por exemplo, agora non non recordo, pero a ver se si logramos deixar nas notas hai unha, un usuario un grupo de usuarios que teña unha ferramenta creo que está desenvolvida en Python que é capaz de facer búsquedas masivas en diferentes portais de contratación. Es decir, os... Cando a Administración Pública quere facer unha contratación, unha, com, unha compra, eh, publica esa información nun perfil do contratante, non que se soa echa chaval E les o que fan é recoller multitude ou miles, eh, ou non sei xe millóns de, de registros destes portais e cruzalos sacan deixan cousas, ¿no? Sacan cousas como, bueno, mellor, non sei se si son legais ou non legais, se son denunciables ou non, pero empezan a cruzar pois pues, a mellor, datos de empresas que realmente, pois, pues, están contratando aquí e alí. Bueno, e a mellor, pois, pues, é moi interesante, non, que se pueda fiscalizar dende de a cidadanía, como tamén comentaba Brais, que esa publicación de datos non é só para que, eu dicía, bueno, para, para trastear un pouco aí co portal de transparencia ou para que unha empresa pois pues, faga unha app cos datos de tráfico. Non, non, que vai máis alá, é decir, esa esa famosa parede de cristal non que debe ter a administración é precisamente para isto para que ese datos sexan eh, fiscalizables non e eso é pois, eh, faino pois como decía xente de cibio non que recomendo a visita do do súa web. pois ao final Rafa fixémonos de faro para poder chegar ao boporto e entender mellor o funcionamento do Open Data e as súas posibilidades. Moitas grazas por volver a pasarte por man común. Esperamos que as administracións sigan liberando datos e que disfrutedes das actividades do Open Data Day o próximo sábado 6 de marzo. Moi ben, pois nada, moitas grazas a ti, Jorge, por esta oportunidade e emplazámonnos entón ao día 6 de marzo, non, para seguir falando dos datos abertos. Bueno, pois ata aquí foi o programa de hoxe. Moitas grazas Rafa por, por chegarte polos micros de Mancomún. E moitas grazas a todos os que estades ao outro lado dos micros. E nada, oubímonos. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomún.gal.